Kniha 3, 44 Vasišta pokračoval. Mezitím dorazila královna. První dvorní dáma ji ohlásila králi. Královna řekla králi: Vaše výsosti, všechny ostatní dvorní dámy byly násilně odvlečeny nepřítelem. V neštěstí jež nás postihlo nám muže pomoci už jen vaše výsost. Král se poklonil Sarasvatý a omluvil se, že musí odejít na bitevní pole, aby se postavil nepříteli. Svoji manželku zanechal s bohyní v paláci. Osvícená Líla byla ohromena, když viděla, že královna se jí podobá jako vejce vejci. Lílá se zeptala Sarasvatý, O bohyně, jak je možné, že je královna úplně stejná jako já? Jak jsem vypadala za mladá, ona vypadá nyní. A to ministři jsou stejní jako ministři v našem paláci. Pokud jsou to jen obrazy či předměty naší fantazie, mají vůbec schopnost vnímat? Jsou obdařeny vědomím? Sara svatý odvětila. Ať se v člověku zrodí jakákoliv představa, je i hned zakoušena. Vědomí jako subjekt, který pozoruje, se stane objektem pozorování. Dojde k tomu přesně v tom okamžiku, kdy se ve vědomí utvoří obraz světa. Prostor, čas, trvání či vztah subjektu a objektu nevzniknou z hmoty, neboť pak by museli být hmotné. Co je zobrazeno ve vědomí člověka, vyzařuje i ven. To, co je považováno za skutečný, objektivní svět bdělého stavu, není o nic skutečnější, než svět zakoušený ve snu. Během snění neexistuje svět bdělého stavu a během bdění neexistuje sen. Stejně tak odporuje smrt životu. Během života neexistuje smrt a ve smrti neexistuje život. Neboť to, co udržuje jednu zkušenost, není přítomno v druhé. Člověk nemůže říci, zda je jedno skutečné a druhé neskutečné. Může pouze říci, že podstata obou je skutečná. Svět existuje v Brahman pouze jako představa, pojem. Svět není skutečný ani neskutečný, podobně jako hat kterého vidíme v kusu provazu. Stejně je tomu s existencí džívy. Džíva zakouší svá vlastní přání a představuje si, že prožívá něco, co už prožíval dříve. K tomu přidá nějaké nové zážitky, které se starým někdy podobají, jindy ne. Všechny takové zážitky, ačkoliv jsou ve své podstatě neskutečné, jako skutečné vypadají. To je případ těchto ministrů a všech ostatních. Tato královna Lílá existuje jako výsledek obrazu utvořeného ve vědomí. Tak existuješ i ty, já a všichni ostatní. Pochop to a spočiň v klidu a míru.